Bismillahirrahmanirrahim Wajina la mwenyezi mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Ata amru Allahi falatasta ajilu Subhanahu wa ta'ala amma yushirikun Amri ya mwenyezi mungu itafika tu Basi msihi mize Amitakasika na na wanaom shirikisha na ayo Yunazilu almalai kata birruh min amrihi Ala man yashaku min ibadihi An-anthiru An-anthiru An-anthiru An-anthiru Uwaterimisha malaika na roho kwa ambriyake Juhi amtakai katika wajawake Ilinyinyi muonye kwa mba Hapana mungu ila mimi Pasini cheni mimi Khalakas samawati wal arda bil haq Taala amma yushirikun Amezi mbingu na ardi kwa haki Hamitukuka na wanayo shirikisha. Khalakal insana min nutufatin Fa iza huwa khasimun mubiin. Hamemumba mtu kwa toni lamani Na mara amekua mshindani dhahir. Wal an'ama khalakaha Lakum fiha dhifu wa manafi'u Wa minha ta'kulun. Na nyama hoa hamekuumbieni. Katika hao mnavifa vya kutia joto Na manufa mingineyo Na bazi yao mnawala Walakum fiha jamalun hina turihuna Wa hina tasrahun Na wanakupeni furaha pale Mnafuarudisha jioni Na mnafuapeleka malishoni ya subuhi Watahmilu athqalakum ila baladi Lam takunu illa Ila bishikil anfus Inna Rabbakum la Raufur Rahim Nahubeba mizigoyenu kupeleka kwenye miji Msiyoweza kufikia ila kwa mashaka ya nafsi Hakika mula wenu mlezi ni mpole na mwenye kurehemu Wal Khayl wal bighala wal hamira Litarkabu ha wazina Wayakhluku ma la ta'alamun Na farasi na nyombo na punda elimwapande na kuwa ni pambo na ataumba msifa vijua waallaahi qaddu sabil wa minha ja'ir walau sha ala hadahum ajma'in na nigiu ya mwenyezi Mungu kuelekeza njia na zipo njia za upotovu na angelipenda angelikongoe ni nyote Allahu Ekbar, Allahu Ekbar La ilaha illa Allah Enyi wa shirikina Kuweni na yakini kwa mba hidini mwenyezi mungu Kuwa yatakuwa siku ya kiyama Yapokaribu kutukea bila shaka Basi msifanya maskara Kwa kuyahimiza ya tokee, Mwenyezi mungu wa metakasika na kuwa na mshirika wa kuwabudi wa yake, na hiyo miungu mnayo mshirikisha nae, haiwezi jambulolote. Mwenyezi mungu hutheremisha malaika kwa yanayo kuhiisha nyoyo katika wahi wake, diyo hiyoro, juu ya anemkhiyari kumpo utume katika wajawake, ili watu waliwe kwamba hapa mungu wa kuwabudi wa kwa hakila mimi, Basikite ngeni na yanu nisikasirisha na yanu kuleteni azabu Na shika maneni na utifu, enyu kukungeni na azabu Yee ya miomba mbingu na aruthi kwa mwajibu wa hikma Ame takasika kuwana mshirika wakufanya lolote katika utogona wake au kuwabodi wakama yee Ame mumba kila mmoja katika wanadamu kutoka na, na maji maji Ya siyoshika mana na yonimani Kutokane na hayo, diyo anakuwa mtu mwenye nguvu za kujititia nafsi yake, mshindani, na makhasimu zake, mwenye kwekawazi huajazake. Enyu wajia, mwenyezi mungu amekufadhilini, amekuumbilini nyama wa, wanyama kufuga, kama ngamia, na ngombe, na kondo, na mbuzi. Inipate kutoka na nasufi zao, na manyuya yao, vifaka kukupatieni nyoto, kujifathi na baridi, na nyama yao, mhifathi wa yuwenu. Na mnapata kwao, raha na furaha, na poaona wanarajia kutoka machungani, na matumbo yao, na viwele vimeja, na mnaputoka nao kwa na makondeni, na machungani, wakikimbili ya marisho yao. Na wanakubebe ni mzigoenu, mzito, mpaka kwenye mji, habayahamwezi kufikilia bila yao. Isipokuwa mzitie zenu katika juhudi na mashaka makubwa. Hakika mwela wenu mlezi, alia kutengenezeni hayo yote kwa ajili ya rahaenu, bila shaka ni mwingi wa upole na mkunjofu wa rahma kwenu. Na mwenyezi mungu, amekumbi farasi, na nyumbo, na punda mpate kwa panda, Namna wafanya ni pambo la kuingiza furaha katika nyoe zenu. Na Mwenyezi Mungu atakujaumba msivyo vijua sasa katika vyombo vya kupanda na vya kukata masafa miongoni mwalo vivomsahihishia Mwenyezi Mungu binadamu pindi akitumia ya akili yake na atakifikirikwayo na akaongoka kwa kutumia kila uwezo. Na juu ya Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa fadhila yake na rehema yake Kukone sheni njia iliyonyoka ya kufikisheni kwenye kheri Na zipo njia zizopotoka ziziofika kwenye haki Na lao angelitaka kukonguweni nyote angelikonguweni kwenye njia ili onyoka Lakini hamekumbieni akili ya kutambua na matakwa ya kuelekea na haka kwa cheni na khyarienu